Найкраще з усього, що знав. А раптом наймудріша книга, яка лякала кров'ю, розправами й могуттю над малесенькою мурашкою, була витвором всього лиш людини. Генія, але людини. Адже віддав тій книзі всіх. Аж душно стало. Ноги такі завжди послушні, після останніх болячок перестали слухатися зовсім. Хоч би донесли на цей раз. Жив вільно і легко, мов птичка Нині тут, завтра там Якби були діти Був пакіл, був чорний труд І тяжка відповідальність То чи писалися б вірші Легкі, як порух вітру перед сходом сонця Як бджола, котра покидає вулику Перед чутті польової квітки Чи було б йому до химерного розцвічування слів Чи не стало це егоїзмом Життя як хочеш, а не як мусиш Зі шлеєю буднів і зірваним от клопотів голосом. Чи не було все пошуком виправдання до твого бажання жити легко, безвідповідально, безпечно, як травина, як квітка, як метелик? Кинувши своєму таланту від унігу все, що забажав, тоді воно нічого не вартувало. Нині вартує всіх багатств на світі. На чиєму боці правда? На боці тих шитків, що збирається залишити Михайлові? Чи на боці всепереборного прислухання до себе, до цього демона, що сидів у тебе всередині, зжирав усе і всіх, хто йому заважав? Чи аж так дуже здобув? Хто його знає? Якийсь поміщик? Чи богослов у цій забитій темній країні, котра все швидше і швидше котиться кудись у прірву? Чи залишаться ті шитки для когось, чи не розпалить ними хтось узлітав осінь? І це все, що по тобі лишається. І ще, може, хрест під гаєм. До пори, до часу, доки не згниє. Не спізнав жони, жодної, ніколи. Не був чоловіком, батьком, сватом. Не був, отже, повною людиною, яке мав право філософствувати про життя розбиратися у нім, коли його не знав, коли лише споглядав зверху як гість, як сторонній, а смів вірити, що як мудрець. О, це все недавня пропасниця. Через неї схитнулося тіло його фортеця. Через неї почав осуватися зі своїх опор. «Я каюсь», – сказав Варсава. «Я каюсь?» Саме наступав час для каяття, а це значить, те, на що не мав смілості чи переконаності замахнутися, так і зостанеться лише у мріях чи каяттях. Каявся в тому, що зробив і чого не зробив, в тому, що приступало, мучило і не давало жити. Чи мав рацію, коли спинявся, коли плутав свої сокровенні бажання, приписувавши їх бісові. Народжувався, виростав, жив і вмирав, зборюючи його. То тільки на папері все гладко. Якщо три рази перепишеш, А оглянешся назад, Це понемо розум. Бо що є життя? Це погляд назад. Бо до погляду назад Усе лишень забавка, Театр, сміхи. Давно про це здогадався, Давно списав на шитках, А зрозумів зараз. Боже, де знайти опертя? Зроби щось, бо ти ж у самогутні. Пробував було читати молитву, але виходила без тієї гарячкової затятості, яка характеризує щиро віруючих, так ніби хотів себе у чомусь переконати, шепотів більше з ніяковістю, начебто хтось прочитував його думки. Якщо їх читає Господь Бог, то нехай принаймні допоможе у наступі цього холоду що знерухомлює твої члени, хай втримає ту землю, котра летить з-під твоїх ніг, стверджуючи, що крутиться. Але стоїть нерухомо? Ні. То сонце нерухоме, а вона, ошаліла, крутиться разом із коперниковими сферами, який позбавив нас радості життя. Варсава знову почав спочатку, але слова не доходили до свідомості, повторив умудрюючись і голосніше, але мозок, як зачарований, витворював страх. Все життя бовчив інших не боятися смерті і не боявся сам. Все життя тільки й робив, що обтинав корінці, якими життя, мов пирій, проростало у ньому, в'яжучи його до інших. Залишився ще один, найміцніший, найсильніший корінь. Його йшов обтяти.